și în cer și pe pământ și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții Vă întâmpină, iubiți ascultători Cu ocazia celui de al 65-lea program Scopul producției de față În poetica noastră limbă română Este familiarizarea, dar mai ales Sporirea apetitului cu și după Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu Spre deosebire de majoritatea celorlalte programe creștine de radio, emisiunea noastră transmite un serial de meditații moderate ca lungime asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, luate fiecare în mod separat. Desigur, lucrarea aceasta este foarte întinsă, ceea ce înseamnă o uriașă cantitate de timp. Dacă mi s-ar cere să fac o estimare cu un procentaj destul de bogat de aproximație, aș putea spune că difuzarea consecutivă a unui singur program pe zi ar acoperi o perioadă de mai mult de șase ani de zile. Dar știți ceva? Nu este absolut deloc exclus ca, într-o bună zi, în loc de a deschide butonul aparatului de radio ca să ascultați citirea cuvântului Domnului Hristos, să ni se deschidă o ușă care să ne ducă în însăși prezența reală a Domnului Hristos. Haideți deci acum, ca purtând această nădejde în inimă, să ne apropiem de ascultarea mesajului de astăzi printr-o rugăciune urmată de o cântare, după care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ascultați, vom derula gândurile lecțiunii 65. În locul istorioarei de zi, am ales astăzi să dau citire unei poezii intitulate Răbdare, prin care autorul, pastorul Valentin Popovici, Scoate în evidență roadele binecuvântate ale unei credințe care așteaptă cu răbdare împlinirea. Răbdare în viață, răbdare, credință și iarăși răbdare. Când semeni se cere credință și restul e doar așteptare. ne înfrând în atastă ruință ca valul cel neobosit, așteaptă cu dor și credință și nu te lăsa biruit. Cu luna vieții la urmă, cu luna de glorii măreață, o poartă acei ce au zărit-o cu ochii răbdării în viață. În liniște și în odihnă se naște sămânța de greu, în taină, senine caroa cresc florile lângă pârâu. Deci, piară îi de grijuri și lasă necazul să treacă, așteaptă din neguri, lumină și apă din stânca cea seacă.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 Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Tu acela care în bunătatea Ta cea mare ne-ai lăsat cuvântul Tău, cât și aceste meditații ale preotului Nicuriță, binecuvântează-te, rugăm ascultarea cuvântului în cele 30 de minute care urmează, deschide-ne mintea să-L înțelegem, inima să-L primim și dă-ne voința și puterea de a-L împlini. Amin. M-a învățat și mi-a dat putere Prin al său sfânt cuvânt Să pot oricât și orice mi cere Cât voi fi pe pământ Dar printr-o viață de rugăciune Vreau să îi mulțumesc prin cuvântul-i tot ce-mi va spune, Vreau să-mi împlinesc. O, Domnul meu, O, Domnul meu, Eu sunt ală tău, De aceea îți mulțumesc mereu. Și acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 11 din capitolul 8 al Evangheliei după Matei, care astfel glăsuiește. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Contextul în care spune mântuitorul aceste cuvinte este interesant. Sutașul roman care trimisese după Isus să-l roage pentru vindecarea unuia din robii săi, îl uimise pe Domnul Isus cu credința lui, așa cum spune la versetul precedent, versetul 10, iar acum Mântuitorul le vorbește iudeilor cuvintele acestui verset. Asta la masă înseamnă în primul rând întărirea și prelungirea vieții. Mâncarea întreține viața. Fără mâncare nu este cu putință a trăi. Împărăția lui Dumnezeu este o masă necurmată, adică viața este asigurată pe vecie. Domnul Isus spune la Ioan 6 cu 57: Cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Suntem chemați să ne hrănim cu Hristos. El este viața noastră, și aici, și dincolo. Mâncarea de pe masa împărăției lui Dumnezeu este Hristos. Ce poate fi mai delicios, mai plăcut și mai hrănitor decât ceea ce ne dă viața lui Hristos? Ce poate fi mai sigur și mai veșnic decât această binecuvântată pâinea vieții care este Hristos? Cine se hrănește cu Hristos aici pe pământ, tot cu El se va hrăni și în împărăția cerurilor, pentru că El este viața și aici și acolo. Asta la masă înseamnă bucurie și plăcere. Omul mănâncă și din plăcerea de a mânca. Romanii aveau un obicei care ne ilustrează întrucâtva plăcerea și bucuria mesei. Ei se adunau câteva familii de nobil, bineînțeles, și mâncau bucatele cele mai alese. La mesele acestea petreceau zile și nopți în șir. Ce înseamnă de fapt feluritele bucate de la o masă bogată decât invitația la plăcerea de a mânca? Împărăția lui Dumnezeu este împărăția bucuriei și a plăcerii duhovnicești, tocmai de aceea este asemănată cu o masă. Domnul Iisus ne-a spus, bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Ioan 15 cu 11 El este bucuria noastră. Cine se bucură de El și cu El acum se va bucura și în împărăția lui Dumnezeu dincolo. Asta la masă mai înseamnă părtășie. La masă, legătura dintre oameni se încheagă foarte puternic, și tot la masă se întărește legătura dintre om și Dumnezeu. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine, spune Mântuitorul în Apocalipsa 3:20. Împărăția cerurilor este cea mai dulce și desăvârșită părtășie. Cine mănâncă din aceeași pâine, are aceeași viață. Rostul cinei Domnului și a agapelor creștine este acesta. Să întărească și să desfășoarească părtășia frăcească. Cine stă la masa credinței acum și se hrănește cu pâinea Hristos, acela va sta la masa părtășiei în împărăția cerurilor. A avea părtășie cu Hristos acum înseamnă a avea părtășie pentru toți vecii. Cine are părtășie cu Hristos? Are părtășie și cu urmașii lui, iar din această părtășie nu poți exclude pe nimeni dintre acești urmași. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, cum spune la Luca 14 cu 15. Continuându-și gândul, Mântuitorul spune în versetul 12, Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci, după ce mai întâi la versetul 11 îi mire pe iudei spunând că vor veni mulți de la răsărit și de la apuși vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, în versetul acesta 12 spune una și mai mare, adică, fii împărăției, tocmai ei vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iubiții mei, întuneric este numai afară. În afară de Dumnezeu este întuneric. Rămâneți în mine, spune Domnul Iisus la Ioan 15:4, adică în lăuntrul meu, căci numai aici este lumină. Rămâneți în cuvântul meu, căci în afara lui sunteți în întuneric. Rămâneți în dragostea mea, căci în afara ei este întunericul de nepătruns al urii, spune la Ioan 15:19. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci afară este întunericul păcatului. Cui bate, îi se va deschide I se deschide ușa adevărului și acolo va fi lumină. I se deschide ușa împărăției lui Dumnezeu și acolo va avea lumina vieții. În afară este întuneric. Cine bate cu puterea credinței, acelui i se va deschide orice ușă a cetății luminii Marelui Împărat și va intra înăuntru unde va fi fericit în vecii vecilor în lumină. Numai Hristos este lumina cunoștinței, cum spune la 2 Corinteni 4.6. În afara lui este întunericul necunoașterii. În întunericul necunoașterii este numai durere și teamă, este numai plâns și scrâșnire de dinți. Orice păcat este întuneric, pentru că este o lucrare în afara lui Dumnezeu. Diavolul și îngerii lui sunt în afara lui Dumnezeu, de aceea sunt legați cu lanțurile întunericului, cum arată la 2 Petru 2 cu versetul 4. Tot ceea ce este în afara lui Dumnezeu este în afara adevărului, în afara dragostei, în afara sfințeniei, iar în afara este întunericul. Cine ascultători de Dumnezeu sunt aruncați afară? Cine trăiește în afara inimii sale, cum spune la Isaia 44:9, trăiește în întunericul unei vieți ușuratice, fără pricepere și fără credință. Mirele a intrat în odaia de nuntă și a încuiat ușa. Așa arată la Matei 25, 10 și 11. Fecioarele neînțelepte au rămas în întunericul de afară și zadarnic au mai strigat, deschidene, căci nu li s-a mai deschis ușa!» Cel care nu a avut haina de nuntă nu s-a putut bucura de lumina dinăuntru, ci a fost aruncat în întunericul de afară, cum se vede la Matei 22, 13. Nu Dumnezeu este Cel care ne scoate afară din el, ci păcatul nostru, neascultarea noastră. Înăuntru, în cetatea luminii veșnice, nimic întinat nu va putea intra Apocalipsa 21 cu 27. În versetul 13 de la Matei capitolul 8 aflăm că Domnul Isus spune sutașului te și facă-ți se după credința ta. Iar robul sutașului s-a întămăduit chiar în ceasul acela. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus nu trimite pe nimeni cu mâna goală de la el din cei care au venit să-i ceară cu credință un ajutor. Când îi spune cuiva, du-te, înseamnă că în clipa aceea nevoia lui a fost rezolvată. Este o trimitere binecuvântată a celor binecuvântați Spre deosebire de, trimire, de trimiterea celor blestemați, când în ziua judecății li se va spune, «Duceți-vă de la mine, blestemaților!» Așa cum o să vedem în Matei 25, cu 41. Cei blestemați sunt cei care trăiesc și vor să trăiască mai departe în păcat. Păcatul atrage blestemul. Păcatul însuși este în sine un blestem. Oricât de fericite ar fi trimiterile de la Domnul Isus, mai fericit este totuși să rămâi cu el De aceea în grecește aici se află cuvântul hipago Care înseamnă mergi pe un drum inferior Când pleci de la Isus Chiar încărcat de darurile și binecuvântările lui Întotdeauna mergi pe un drum inferior Starea împreună cu dăruitorul Este mai fericită decât darurile lui într-un alt loc facă se după credința ta, i-a spus Mântuitorul. Cuprinzătoare cuvinte. Ele arată că întreg cerul cu bogățiile lui nepătrunse este deschis celui care are credință. Cu cheia credinței se poate descuia cu ușurință palatul tuturor harurilor, tuturor bogățiilor și tuturor fericirilor. Dragul meu, te apasă vreo durere? Te zbați în sărăcie duhovnicească? Însetezi după adevăr și dragoste? Dacă da, vină pe calea credinței la Domnul Iisus și El îți dăruiește tot ce ai nevoie pentru viața duhovnicească și trupească. La orice dorință și rugăciune plăcută lui Dumnezeu, primește acest răspuns, facăți ți se după credința ta. Crede mult ca să ți se facă mult. E mijlocul cel mai simplu și mai sigur pentru îmbogățirea duhovnicească. Credința și rugăciunea sutașului Pentru robul lui A răcorit inima Domnului Isus. El a fost primul semn Că Evanghelia va găsi o ușă larg deschisă În rândurile neamurilor Când Domnul a văzut pe un sutaș roman Apropiindu-se cu credință de el A văzut în viitor suflete Din toate țările lumii Venind să caute mântuirea prin credință Și intrând astfel În împărăția Harului Credința mea atrage harurile și binecuvântările lui Dumnezeu nu numai asupra mea, ci și asupra altora. Credința sutașului a atras pe Domnul Isus spre robul lui bolnav, care a primit vindecarea. Dar și necredința și starea mea rea au influență nu numai asupra vieții mele, ci din nefericire și asupra celor din jurul meu. Suflete din apropierea mea primesc sau nu primesc Harul mântuirii și al luminii, după cum este credința și trăirea mea. În versetul următor, la versetul 14 din capitolul 8 al Evangheliei după Matei, aflăm că Isus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat aprinsă de friguri. Ce vede Domnul Isus în casa mea, dar în casa ta, dragul meu, dacă în clipa aceasta ar intra în ea, cum se află membrii familiei mele, dar membrii familiei tale? Tu însuți însă cum te afli? Cum mă aflu eu? Care este starea duhovnicească a mea și a ta, a celor care sunt ai mei și a celor ce sunt ai tăi? În casa lui Petru, soacra lui zăcea în pat prinsă de friguri. Deși el fusese martor la vindecările minunate, cum era vindecarea leprosului și a robului sutașului păgân, deși el umbla zilnic cu Domnul Iisus ascultându-i învățăturile lui pline de putere și lumină, deși cunoștea dragostea și mila lui, totuși nu-l citim nicăieri în Sfânta Evanghelie că l-ar fi chemat acasă la el sau măcar să-i fi spus, așa cum i-a spus sutașul, că soacra lui e bolnavă. Din versetul de mai sus înțelegem că vizita Domnului Iisus în casa lui Petru a fost întâmplătoare sau, în celălalt caz, hotărâtă de Domnul. De multe ori se întâmplă să umblăm împreună cu Domnul Iisus pe la casele altora, prin cetăți străine, suntem martori la minuni și vindecări minunate, suntem martori la întoarce din păcat și legăminte emoționante ale sufletelor, iar în casa noastră, mădulare scumpe ale familiei noastre Sunt prinse de frigurile păcatului și ale Duhului Lumii Și zac întinse pe cine știe ce pat al neputinței și al indiferenței De multe ori căutăm să ridicăm gardurile altora Pe când ale noastre stau dărâmate Căutăm să vestim altora mântuirea Iar cei mai apropiați ai noștri rătăcesc departe de Domnul Căutăm să luminăm pe alții de departe iar pe cei de lângă noi îi lăsăm să prin întuneric. Asta este o stare grea în care ne ține diavolul, dar Domnul Iisus ne poate izbăvi și de aici, dacă venim la el cu credință și cu pocăință sinceră. Are el mijloace nebănuite de noi, prin care poate să ne izbăvească, numai să dorim din toată inima. Petru, cum l-a dus pe Domnul Iisus în casa lui, boala care se încuibase acolo a fugit. Unde intră Isus, de acolo fuge păcatul și întunericul. Unde intră Isus, aduce cu sine sănătatea, curăția și lumina. Ochiul Domnului Isus pătrunde peste tot, vede și binele și răul. Cum a intrat în casa lui Petru, a văzut că soacra lui zăcea pe pat, prinsă de friguri și imediat a vindecat-o. Adu pe Domnul Isus în casa ta, în inima ta, și lucrurile pe care tu nu le-ai văzut rele și periculoase, le va vedea el așa cum sunt și le va îndrepta, le va vindeca și le va lumina. Prezența Domnului Isus într-un loc înseamnă cer și fericire. În versetul următor la versetul 15 din capitolul 8 de la Matei, citim că Isus s-a atins de mâna ei, a socrai lui Petru Deci, și au lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să-i slujească. De la început ține să spune că toate minunile Domnului Isus sunt pentru alții. Pe sine însuși nu s-a mântuit, așa cum găsim la Matei 27, cu 41. Semnul că cineva a fost vindecat de Domnul Isus este slujirea. Soacra lui Petru zăcea în pat prinsă de friguri. Orice boală te face neputincios te doboară și nu mai poți lucra nimic. Cine zace nu mai poate să-și ajute nici lui și cu atât mai puțin va putea să ajute altora. Păcatul și rătăcirea este o boală mult mai groaznică decât orice boală fizică. Toată lumea zace în cel rău, spune cuvântul anteia 1 Ioan 5 cu 19, adică în păcat și în întuneric. Cel care este prins de frigurile păcatului nu poate să slujească pentru viața spirituală a altcuiva. Nu poate nici pentru viața lui. El trebuie mai întâi vindecat, așa cum a fost vindecată soacra lui Petru, trebuie să se scoale din patul neputințelor sale și abia după aceea va putea face slujbă atât pentru el cât și pentru alții. Atunci va putea să-i slujească și lui și lui Dumnezeu. Un om prins de friguri nu-i bun de nicio treabă. Și cum frigurile scutură pe om, tot așa și păcatul îi scutură sufletul, cugetul și inima. E lucru cunoscut că frigurile acum te fac să tremuri de nu te mai poți încălzi, acum te fac să ai fierbințele așa de mari că nu poți suferi nimic pe tine. Așa sunt mulți oameni. Îi vezi că acum se înflăcărează pentru Evanghelie, acum imediat se răcesc de tot. Înflăcărea lor bucură pe orice credincios, socotin că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în ei. Când însă îi văd mai târziu reci și nepăsători, abia atunci pricep că n-a fost decât un foc de paie, care repede s-a aprins, dar tot atât de repede s-a și stins. Trist, foarte trist. Dragul meu, tu care asculți aceste cuvinte, în ce stare te afli? Domnul Iisus te poate vindeca și pe tine dacă vrei din toată inima acest lucru și îl spui lui cu credință. Așadar, soacra lui Petru, după ce a fost vindecată, s-a sculat și a început să îl slujească. Despre diacon și episcopi, Sfântul Apostol Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, spune că nu pot să slujească pentru alții și pentru Dumnezeu dacă nu sunt deplin sănătoși în viața duhovnicească. Vezi aceasta la cartea Tit 2 cu 2, 1 Timotei 3, versetele 2 până la 13. Orice credincios este, de fapt, un diacon în locul pe care îl ocupă. Diaconos este un cuvânt grecesc și înseamnă slujitor. În înțelesul acesta, fiecare urmaș al lui Hristos este un slujitor, un diaconos. Cei ce slujesc bine dobândesc o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus, spune la 1 Timotei 3,13. Nu orice slujbă este primită, ci slujba izvorâtă dintr-o stare de sănătate duhovnicească. Abia atunci putem sluji bine și cum trebuie. Isus s-a atins de mâna soacrei lui Petru și s-a vindecat. Numai atunci când te atinge Isus sau când tu te atingi de el, atunci te vindeci de orice boală, oricât de grea ar fi. În casa lui Dumnezeu nu sunt bolnavi și dacă vreo săgeată vrăjmașă a rănit pe al lui Hristos, primește vindecare neîntârziat, căci boala întunecă bucuria din această slăvită casă. Ori de câte ori simțim o dispoziție duhovnicească rea, o rană vrăjmașă sau un simțământ de boală, să mergem cu mâna credinței, să ne atingem de Isus și vom fi vindecați. Să nu lăsăm să se învechească boala. E foarte periculos. Slujitorul adevărat al lui Hristos este cel sănătos duhovnicește în toate privințele. Cel sănătos nici nu poate să stea de fapt fără slujbă. El zi de zi are mult de lucru, căci mare este secereșul, dar brațe de muncă foarte puțină. Inima celui credincios arde pentru domnul său și nu poate să rămână nepăsătoare când este atâta nevoie în jur. Dragul meu ascultător, câtă nevoie este în jurul tău, ești tu conștient de ea? Sau mai întâi ești tu conștient de nevoile prezente din inima și propria ta viață? Domnul să ne lease harul acesta al devenirii, al conștienței a ceea ce este în noi și nevoile din jurul nostru și să ne ajute apoi ca prin credință să purcedem la vindecarea noastră cât și a celor din jur spre slava lui Dumnezeu și bucuria lor și a noastră veșnică. Amin. Și acum, iubiți ascultători, printr-o poezie al cărei titlul este Încredințează-ne iubire, urmată de o cântare, vom marca încheierea programului 65 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei dispuși să o primească. Amin. Încredințează-ne iubire! Încredințează-ne iubire, când în clipa în care am acceptat, să dăm un preț de plâns ori sânge E tot așa cum l-am fi dat Că atunci când acceptăm lumina Am și ajuns sfințiți de ea Cu odată noaptea biruită Nu-i luptă să mai fie grea Că atunci când acceptăm calvarul Am și ajuns biruitorii Că cel ce-am vins În el viața e învingător de mii de ori Că atunci când acceptăm nimic nimica nu va mai fi greu. Vor curge pietrele, dar ochii ni vom scălda în Dumnezeu. Că atunci când acceptăm mormântul, am și ajuns nemuritori. Pot cât vor vrea să ne zdrobească, căci noi suntem biruitori. Că moartea acceptată vrednic și liniștit și curajos, I biruință și o cunună și o împărtășire cu Hristos. Amin.